امُر رجالي صناع حياتي اتمار لي منار الهداتي قنا مُرجاني صناع حياتي اتمار لي منار الهداتي فزالوا شيد الحائط تركنا الهوان وعادت قوانا بعزم الابات وعادت قوانا بعزم العمر يمضي ورا من سراما Alhamdulillahi, wassalatu wassalamu Ala nabina wa ala alihi sahbihi ajma'in Nakon opisa gospodara svjetova Sa imenom Al-Ilah, Allah, Rab Malik Malik, Malik Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah, tebarel, kao je tala ta se opisao Sa mnošu drugim imenima Jedna od tih imena su Koja ću vačeras pomeniti To je Al-Alim Al-Alim El al alam, tri imena koja će već sa Koboda spominjati, sva ona ukazuju na jednu stvar, a ima značenje onaj čije je znanje beskrajno, znači onaj čije je znanje beskrajno i njemu svojstveno. Međutim, el al alim, el al aliim, el al alam jedno od drugog su različiti, znači imaju ra razlike, postoje između njih. Allah te barak ne bi se opisao tim menima da su ona jednog značenja. Zato se kaže, el alim je onaj koji poznaje neku određenu stvar. Poznaje određenu stvar, ima znanje određenoj stvari. El alim je se obuhvatnije jačeg značija od Al-Alim. se obuhvatnije jačeg značija od, od, znači el -alim. što se može znači kazati i provesti onaj koji sve zna. A el alambi je apsolutniji znalac daleko jačijih značenja znači i od Ali, El Alim ovo ime Al Alam u jeziku za učenog čovjeka se kaže Alim ima šarijasko određeno znanje ili ne samo u šarijaskim naukama bilo koji znači poznavalac nečega i posljeduje znanje o tome Alim isto tako znači čovjek je učen opisuje se takve imena a ovo ime, Alame, u jeziku, ono je posebno za najučenije ljude. Za najučenije. Zato danas kada slušamo, rekao je šehe, kvala šehe, ili alim min ulema in muslimin. Al kada se kaže, Alame je rekao, onda to ukazuje na najučenijeg umetu. Danas značenik koji su takve titule bio bio šehebim baz, rahimahullah, šehu samim. Znači, sa takvim ka se kao Alame, na njih se mislo. Na njih se mislio. Zato što su imali, znači, to veliko šarijasko znanje i kroz istoriju Islama, znači, muslimana, mnogi sučinjajci bili opisani sa ovim, znači, imenom Alame u tome. Spominjanje ovih velikih Allahovi Tebareke i Vatala imena u Kur'anu. Prije svega, znači, allaho Tebareke i ime Elalim. alim U Kur'anu se spominja 157 mjesta. elalim. U Kur'anu se spominje 157 mjesta. Neka o ti mjesta je sura Bekara, znači prije svega djela Subhana ve Tala opisujući znači meleke što su kazali: "Kalu subhanaka la ilma lana Ka su kazali gospodaru, slavimo te i veličamo te, zaista ne posjedujemo zdanje osim što sam ti podučio toga i onda potvrđuju Allahu te barek da isključivo apsolutno znanje pripada njemu pa kažu hakim Zaista se ti najučeniji, znači El Alim el-Hakim i mudri. Kad su pripisali kazali da znanje koje posjeduje je to znanje koje im je Allah Subhanahu ta'ala dao. Nisu kazali nismo tek tako nadari tim, nego isključivo svako znanje koje posjeduješ je Allahovo znanje koje ti on Suphanaju ta'ala dao. U dio, znači iz njegovog znanja Dao je tebi Pa su to znači potvrdili da je od Allaha I na kraji su opisali gospodara svjetova Da je on taj el alim El hakim Da je on znajuči, Gospodar svjetova Zatim u suri Al Imran djelala kaže Wallahu alimum vidati sudur Zaista Allah je taj koji poznaje tajne vaših prsa sve što je u vašim prsima, sve što krijete, sve što posjedujete unutar prsa, Allah žele to poznaje, nije mu poskriveno. I razmislite o svakom ajtu kojeg citiramo jer će govora biti o njima znači pojašnjenje, da shvatite kako gospodar svjetova ima znači apsolutno svo znanje o svakoj stvari i vidjet ćete kad nekada opisuje djelimično znanje nekada opisuje znači, sobuhvatno znanje, a nekada opisuje znanje o najmanjim, najsičušnjim stvarima, precizirajući takve stvari. Da ne bi nekom palo napomenit kao što je palo mnogim sektašima kroz istoriju Islama, da Allah Jebešanov posjede nekada određeno znanje, nekada neodređeno znanje, odnosno ne posjede znanje o onim detaljima. Pa su neki ide, ja, to ćemo govoriti tako godi. Zatim Allah Subhanovat Allah kaže u suri Nahru 28 ajdu, inna Allaha alimun bima kuntum ta'nemun pogledaj toga, ajeta zaista Allah džallavala zna ono što vi radite Zašto što je vašim prsima zna ono što vi radite bima kuntum ta'merun ta sve vaše postupke, sve što čini Allah zna to je akida to je jeki koji treba ti uđe u srce na bibi da je Allah sve svezdajući da zna tvoje staje i ništa mu nima skriveno ni u tvojim, ni, nisli tvoje sve što ti naopadni, Allah džel nevara posljednje to znanja. Ništa ne možeš učiniti, a da, zato gospoda svjetova ne zna. Zatim Allah džel kaže qale rabbi ja ne molu qawle fi seme i walu I kaže, moj gospodar zna govor i na nebesme i govor na zemlji. Sve što kažeš, divi. Svaki govor gospodar svjetova ima znanje o tome. Koliko je ljudi, toliko ukazuje nam moć i veličinu tvojeg gospodara svjetova. Koliko je miliona ljudi danas. Svi pričaju i svi govore, a gospodar svjetova svaki taj kaul, svaku tu riječ, svaki taj govor zna i posjeduje znanje. Ništa mu od toga ani nepoznate. Ništa zaboravlja od toga. Allahu akbar, Habibi, to je jeki, to je akida koja te učite, strah obuzme. Kad ja se spomene sveznajući, koliku, znači, snagu i moć na gospodar svjetova. Zatim gospodar svetova kaže, i a on sve čuje i sve, sve, zna. A on sve čuje, nakon svega toga da čuje slačiti govor i na nebesma i zemlji potvrđuje da je on taj koji je mije, koji sve čuje i sve zna. I to je surem bio Zatim Allah te je ime alim se spominje na 13 mjesta u Koranu. Neki od tih mjesta su sura Al-An'am, sramdes treći, ajde Allah što vam kaže i njemu će pripasti vlast onoga trenutka kada se puhne u rok. ka se na kodesti sudi da kada pomru na čistojnici, čistojnici zemlje, čistojnici nebesa pripaše vlast gospodari svjetla što smo govorili u Allahi i tebareka i imenima malik, malik, malik. Alimul gajbi vaš shahada, onaj koji poznaje, znači alimul gajbi vaš shahada, ovdje je poto potruda Allahovog imena alim, koji zna, znači, i tajne, i javne, znači vidljivi i nevidljivi svijet. Zatim, Allah tabaraka kaže, ali gajbi vaš shahada til kabirul muta'al. Onaj koji poznaje vidljivi i nevidljivi svijet, on je veličanstveni i uzvišeni, el kabir, el muta'al uzviše veličanstva visoko i raz istvarenja uzdignut daleko u svojih stvorenja su Hanu ta. tako je daleko, a sve to zna. Što kaže, još jednu veću moć. Tako svako ime, kada gospodar da se opiše jednije o tim imenom, prouzrokuje, koje znači spoznaju drugu, a bim kada da je gospodar iznad Arša, taj Arš, koliko udaljen od zemlje, od prvi nebesa, drugi nebesa, treći, četiri, peti, šetiri, sedmi, popup po prste opust, kako smo govorili, davali primjere, zaviste, tale, tako daleko, sa svojim zadatom, bićem zna sve što se dešava. Svaki govor svaku riječ, prsa koja kriva, misli koje prometi, sve gospodar svjetova znači posjede to za njim. Onda stravopoštovanje Habibi to strah od gospodara svjetova. I zato su istinski meni oni koji su ovo spoznali. Zato žive i uživaju u svom životu, znajući ko je njihov gospodar. I zato takav instante neće povrijediti, neće te povrijeti, grta Habibi znači tvoje pravo kod njega. I njemu su poslije toga jasne upute Poslanika sa Allahu Alih i veseleme o našim međusobnim odnosima, našim međusobnim pravima. Jer zna da je iza svega toga el alim i naravno o drugim menima koji su znači u sklopu toga el Basir Semi. Zatim gospodar Svetova spominje ime el Alam u Kuranu na četiri mjesta, prije svega, znači aj tu suri majde sto devet djelatnost kaže kada Allah Jerašanu sakupi vjerovijesnike na sudnjem danu, tada će upitati, ko vam se odazvao? Bići upitani vjerovjesnici ko vam se odazvao? Da li oni imaju znanje o tome, ko se njima odazvao? neće ali će to zanje pripisati gospodaru svijeta pa kažu qalu la il lana kažu će gospodaru zaista mi ne posjedujemo znanje o tome ko je iza nas ostao ko je vjerovao od nas ko je, znači slijedio nas al će kazati innaka anta allamul guyu a zaista si ti onaj koji znaš sve tajne svijeta nevjerljivo sve tajne ti znaš znači ti posjeduješ to znanje o njima ko je nas slijedio ko je povjerovao u nas a mi zaista ne znamo to ukazuje znači na veličinu gospodara svjetova. I ovo znači spomnije se u suri Majde 109. A. zatim u suri Majde u 116. Majtu Allah subhanahu wa taala kaže: "Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma Ti znaš šta je u mojoj duši, čije govore. E Isa salam. Znaš gospodaru moj šta je moje duši. Ali ja ne znam šta je kod tebe. Ne posjeduješ znanje znači o tome. Ne znaš šta imaš ti kod sebe. Zatim kaže, inneke ente allamul gujub, zaista si ti onaj koji posjedeš se tajni. Znanje znači o svim tajnama, gospodar to. I ovdje znači, govorčivo potvrdi Allahovi te barekvetala svojstva nakon spominjanja značenja kada se odnosi Allaho te barekvetala. Rekao Ibn Jari, u značenju ovih imena, ka, šta imaju i kako su značenje kada se odnose na Allaha gospodara svjetovak, pa kaže, zaista si ti gospodaru naš poznavalac svega što je bilo i što će biti, što je bilo i što će biti, pa kaže, bez da te neko tome podučio. je podučio. Sve što mi, znači, govorit ćemo o tome, znamo što spoznamo poznamo, neko nas poduči tome, jer smo rođeni kakvi? Neuki. Neko nas podučava, ne, znači malo po malo. A gospodar Svjetova svo znanje koje ima nikoga nije podučio. Od i za uvijek. Zatim kaže kao što sti poznavalac nevidljivog. Na drugom mjestu kaže on je poznavalac svega onoga što prsa kriju njegovi robova od imana, kufra, znači vjerovanja, nevjerovanja, istine, laži. Sve to gospodar sjetova Što što u prsima ima gospodar sjetova zna i posjeduje znanje o tome. El-Hatabi Rahimahullah je kazao, on je poznavalac tajni svega što je iskriveno, što znanje, znači stvorenja, ne može dokučiti Svo to znanje koje gospodara svjetova ima, što gospodara svjetova ima, niko stvorenja to znanje može dokućiti. Niko, niti je postao neko koji mogao, znači niko nikada neće moći, niti je u dokući znanje gospodara svjetova. A poslanika im je dao jedan divan prijek koji ću Zatim je naveo riječi inna allahe alimum vidati sudur. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala zna i posjeduje i zna šta vaša prsa kriju, odnosno šta je u vašim prsima. Koji su plodovi, znači kada se laho imena spomenu alim, alim, alim, al koji su plodovi, šta je rezultat spoznaje tih imena? Bivit. Fraga, spoznaje ovi imena, kako treba se oslika o tvojom srcu? Prije svega prvi put koji je jako bitan jako važan jeste potvrđivanje da Allah obhranu tada znači posjedi apsolutno znanje, sveobuhvatno znanje o svim stvarima i najmanjim detaljima, znači to je prvo što te podučavaju ova imena i njihovo značenje da gospodar svijet tvoj ima apsolutno svoje znanje, o svim stvarima i velikim i malim i malim, znači stvarima. Allah subhanahu wa taala kaže: Innama ilaahukum Allahul lahu laa ilaaha illahu wasiya kulla shay'in ilma. Zaista vaš Allah jedan bog. Pošto nema drugog boga, znači jedan istinski bog. I zatim kaže Čije je znanje svaku stvar obuhvata. Svaku stvar znači Allah te barekova, ona zna svaku stvar obuhvata. Podaje kako Allah te barekova ta se obraća i kako I kazira svoju apsolutno znanje U drugom mjestu Allah subhanahu teala kaže sura Talak 13. ayet: "Wa ahata bikulli ilma." Zaista Allahovo znanje obuhvata ili Allah svoje znanje obuhvata svaku stvar svaku stvar. Znači ništa ne može se desiti a da Allah te barek ne posjede znanje o tome. Zatim mala subhanahu wa ta'ala još preciznije u drugom ajtu pojašnja to svoje znanje pa kaže i on posjeduje ključeve svih tajnih. I niko ne zna osim osim on. Te, znači, koga da se prizove da zna kaj nevidljivo, nepoznato a Bibi, on ne gira tako za nje. Jer je on taj koji posjedi samo taj ne. On i niko drugi. Zatim kaže I on je taj koji posjeduje za nje o svemu onome što je na kopnu i što je u moru. A Bibi. Sve što je na kopnu i što je u moru. Tmine. Okeana. I svega onoga što se nalazi u tim tvinama Gospodar svjetova zna Ti zaroni tri metra ili neko, neko zaroni Pa neka neko može golim okom vidjeti Gospodar svjetova Apsolutno znanje posje Sve onome što je u moru I onome što je znači na kopnu Zatim kaže još preciznije Subhana Huvatana Wa ma min illa ja Niti jedan list Na dunjalu ko ne opadne Sa drveta a da Allah ne zna to Allah otpira Svaki listić koji opada Koliko opada listića su Svaki taj listić Gospodar svjetova zna Gdje je pao, kada je pao Zbog čega pada Apsolutno, kompletno znaju o tome posljedio A da ne pozdaje nas Zatim kaže gospodar svjetova Precizirajući još više Niti bilo kakvo zrno u tminama zemlje da se može naći da on to ne posljedio znaje znači svako zrno koje se nalazi u dubinama zemlje gospodar svjetova ima znanje o tome niti bilo šta što je svježe ili suho to su, su precizni opisi gospodara svjetova bilo koja stvar koja je svježa ima vlažnosti u sebi ili koja je suha po svemu tome gospodar sveta ima znanje i sve se to nalazi u knjizi kod njega. A ovo ćete imati primjer kada posljedica sada opiše Hadisom ovaj govor. Zatim kaže gospodar svjeto osuri. Holda se to, još preciznije. Njegovo znanje obuhvata, znači sve što oni imaju, sve što je godni, sve što stvorenja imaju, njegovo znanje to obuhvata. I ne samo to, Abime, nego kaže, sve to je on Subhanovo tada pobrojao, zna svaki broj, tačno i precizno, koliko ti stvari ima. Svega stvorenosti ma. Znači, te preciznosti, još veće, znači, što ukazano na Odebar, gdje da zna svaki broj stvorenja, svega što posjedimo, što je stvorio, zna njihov zna njihov, znači, broj. Kada te neko pita koliko godina imaš, neka se trzeš pa ne znaš, da kažeš. Ali, no, znaš. Otac, majka, koliko godina imaju? Koje su godište? Nešto što ti je blizu. Nešto što si jučer učio u školu. Te pita. Profesor govore, ne zna što po mene. Alva, gospodar sveta, pogledajte koliko je, znači, njegovo apsolutno to znanje i moć, gospodana svetova. Međutim, postoje određene sekte ili grupe ljudi koji se pripisuju islamu i smatraju se da su znači, pravi istinski vjernici u Allaha debarekeva ali u isto vrijeme negiraju znači, ovu spoznaju Allaha subhanahu ta'ala da Allah Jalešanu posljeduje znači, znanje o svim detaljima, znači potvrđuju općenito znanje, ali negiraju znanje znači, o detaljima. Tako da neki potvrđuju znanje, znači da Allah Jalešanu naozumila, znači, ne zna da ću ja ovaj moptel uzeti. Ali kad ga ja uzmem i podignem, on već zna da sam ja uzeo i podignem. Znači, negiraju takvo znanje lahko. Da je to me predvodilo znanje o njemu. O toj stvari da će se desiti. I to je jako opasno. Jedan od ti koji su Znači bilo tako obvjeđenja koji su slijedili ove filozofe koji su opisaali kao islamski, koji drugi opisu islamski filozofi, ibnu Sinac znači, koji je tvrdio, tko je tvrdio ovako ubjeđenje, svima njima je šehol islam odgovorio, znači u svojoj poznatoj knjizi. Opširno, detaljno. A isto tako, Ibn kaim Rahim u pojašenju sure Fatiha surom fatihom, pojašnjava i odgovara kroz deset načina znači kako su u očitoj zavodi i da njihova tvrdnja nikako nije znači, ispravna Pa pogledajte, znači Alhamdulillahi rabbil alemin Potvrđuješ da uh, cjelokupni hamd pohvala i zahvala isključivo su isključivo pripade gospodaru svijetu Allahu sbohatahu Tako gospodara ti slaviš običaš. pa kaže Prvim načinom kojem odgovara je to, znači prvo, elhamdulillahi rabbi lalemin, kaže kako može neko zaslužiti, kako neko može biti, znači, dostojan ove potpune zahvale i pohvale, kojom ga ti pohvaljuš kroz suru al-Fatihu, a kaže, on je neznalica, poznaje, znači, i nema znanje o stvorenjima. Kako može takav, znači, da zaslužuje potpuni hamd i potpunu zahvalu, a on, znači, pri sebi ima, znači, neznanje i džehlu. Zatim kaže, koji ne poznaje ni broj zvijezda, ni broj planeta, ni nebeskih tijela, ne poznaje komu je pokoran, komu je nepokoran, to su negirali, znači ne poznaje komu je pokoran, komu je nepokoran, niti poznaje, znači, koga doziva, koga priziva, komu je dobu. Takav, nije zaslužan, kako su ga opisalo, to je drugi bog. Nije taj Allah, gospodar sveta kojeg mi opisujemo i koji je Sv. Subhanovatala opisao ovim lijepim imenima i savješenim značinima. Zatim kaže, drugi način, drugi odgovor, jeste takav koji ne posjedi ovu osobinu koju smo naveli, je nemoguće da bude obožavan, da ima svojstvo uluhijeta, niti svojstvo rububijeta, da i gospodar reče ga. Zašto? Sve ove znači, osobine se spominju u suri Fatih. Zatim kaže, jer koji se istinski obožava mora posjedovati tu uzvišenu osobinu, da posjeduje apsolutno znanje, da je on taj koji određuje znači, i čini stvari skladnim, da je on taj koji poznaje svoje robove i njihovo stanje. Ne može biti zaslužan robovanja, da je gospodar svjetova, da je on taj koji se obožava ako ne poznaje stanje svojih robova. Zatim dalje, treći kaže, način, je potvrđiva njegove milosti, potvrđuješ Allahom milost, Arrahman, rahman ar rahim u suri Fatihe, a kaže, jer je nemoguće da poslijedi tu milost mu ti potvrđuješ koju je potvrdio sebi u suri Fatihe, a da ne zna kome će se smilovati, kome će spustiti svoje milosti. Oni će mu to negirali. Znači, ne poslijedi je znanje o tome kome će se smilovati, kome će biti spašen, kome će ući uđeniti iz njegove milost. Sesto negirali svojih rečenica. Zatim četvrti način odgovora, potvrđiva njegove apsolutne vlasti, maliki Jeumidin, kao on je vladar koji ne posjeduje znanje o svojim podanicima i robojima. Tako su negirali, znači ne posjedio to znanje, kako? Zato što ne zna kakvi su njegove podanice, znači nema uopšte znanja o svom carstvu. I stanju njihom, halu njihovom u tom carstvu. Šta ko čini i šta radi. Osim kada, se, osim kada se desim. Zatim prije ti način da je on taj koji pruža pomoć. Kome će pružiti pomoć ako ne zna onoga koji zavapi i počne dozivati te mu treba pomoć. Negirao, znači, ovo obavezuje sve ove negacije. Njihova rečenica koju smo naveli na početku obavezuje, znači negira je svega navedenog. Zatim dalje kaže on je taj kod kojeg se uputa traži. Ako tražiš uputu kako to znači da on zna kome će uputu, uputu dati, ako nema znanja o svojim, svojim robovima. Zatim kaže, on je taj koji basi pa blagodatima. Kako će nekom dati svoje blagodate ako ne zna je zaslužan kome treba znači, da spusti svoje blagodate. Deveti način, on je taj koji se srdi na one koji se suprostave njegovom putu. Znači srditi na svoj one koji skrenuo sa puta Allah te barak koji puta Poslovnika, salahu a njih vaseme kako može biti srtit na nekoga ako ne za njegov hali njegovo stanje? I kaže, deset to on je taj koji će nagrađivati svoje robove na sudnjem danu, što znači ukazuje da zna kome će dati džennet a ova stvar, kaže, obavezuje jedna negaciju svega toga. Pa kaže na kraju tako da onaj koji negira Allah'ovo apsolutno znanje, znanje o detaljima, kao negira sve navedeno. Ta rečenica, takve negacije, se razumijete, dijelilično negiranje njegovog kadra, odredbe i kadra, odnosno njegovog znanja, jeste negiranje svega navedenog, kako Ibnu Kajim Rahim Ahullah, kaže u knjizi Medariđu Sali Danas kada imamo izumitelj automobila i bilo kakvi kućanski aparata, jel? Evo sad ko je napravio mobtel. Detajno zna sve što je mobtel, čega je sastavljen, gdje šta, je, znači sve sve. Da ti prezentaciju samo tako. A Allah te bareke vetala kaže: "Ela ja ale u mene Kako neće znati onaj koji je latif? znači, poznaje i ima sve znači informacije o povještenju o svemu, o svemu, znači onome što je stvoreno, posjeduje znači apsolutno detaljno, precizno znanje što može biti značaj ematif imena, da ima precizno, potanko znanje o svemu što je stvoreno. Onaj koji je stvorio, kad kažemo da neko tko je izumitelj telefona posjeduje znanje o njemu, znači kako šta je, da svijenice, upustvo, kako ćeš koristiti, znači gospodara svjetova koji je sve nas i ovog izumitelja telefona i sve slično, onaj da ne posjeduje znanje o svojim stvarenjima. Neki uzviše gospodara svjetlova. Zato učinjaci uče i kažu, ponizio Allah svakog onoga koji opiše gospodara svjetova sa svojstva majkavosti. A jedno od opisa gospodara svjetova svojstva majkovost jeste da ga opišeš, znači svojstv neznanja. Uči do ponizio Allah takve. Ne dao je napretka uspjeha, znači sve najgore obuhvata ova riječ Ponizio Allah tako Zatim drugi plus poznaje Ovi veliki Allahovi tabanak Imena jeste Da Allahu Apsolutno znanje Obuhvata znanje onome što je bilo Što će biti i ono što nije bilo Kada bilo kako će biti Se Razumijem? Jer to je akidah ili Da Allah subhanahu wa ta'ala zna Znači da njegovo znanje obuhvata Ono što nije bilo ono što je bilo, znači ima znanje o tome što nije bilo, znači ima znanje o tome kada bi znači bilo nekim slučajem predodređenoj to znao bi kako bi, kako bi bilo znači ima znanje o prošlosti sadašnjosti i budućnosti i o stvarima koje nisu znači određene će se desiti ima znanje kada bi se desile znao bi kako bi, kako bi se te stvari desile i ovo svoje pučuje na uzvišenost veličinu gospodara gospodara svjetova Allah subhanahu wa ta'ala, znači potvrđuje je mnogi mjestima u Kur'anu, mnogo je, mnogo je zaista dokaza toga. U suri Kameru 49. ajdu kaže Inna kulle in bi Zaista smo mi sve stvorili sa preciznom odredbom, znači sklatno, precizno znamo šta smo odrijedili i šta smo, šta smo znači, stvorili. Zatim gospodar Svetova govori za Iblisa u suri saad 75. ajto gdje kaže لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِيَكَ Zaista ću. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Napunti džehennem tobom s iblisom i svima onima koji te budu slijedili. Svima onima koji te budu slijedili. Što ukazuje znaš za budućnost. Dala dželšanu zna da znači će biti u jehennemu, da će biti svi oni koji će ga slijediti, da će biti ostavnika džhennema, što znači da je džhennem stvoren dio sve to znači ukazuje povezi i obavezuje obavezije s daljem onim iltizavom koji su uzeli i Allahu te barek, vela imena, ako čovjek se vrati počne na takav način. Zatim Allah subhanahu wa taala kaže: Alem ta alem Zar ne znaš da gospodar svjetova zna za sve što je na lebesma i što je na zemlji na dalike fi kitav sve je to zapisano kod gospodara svjetova zapisano to ti akida i vjerujo što se to da je Allah tabarik je prije zapisao to stvaranje inna dalike ala Allahi sir. a sve to znači sve ovo što je pričao o tako velikim stvarima njegovom veliko znanjem Allahu je lahko nije to tijesko Znači, da ima spoznaju, da stvara, rastvara, da zapisuje, određuje, da se to dešava, ništa mu nije teško, samo je to jesir. Znate ga rekao kada to je nešto što je lahko, tebi, u duljavčkim stvarima, tebi kao jednu smrtniku, znate gospodaru svjetova kako je sa to sve to lahko, a njemu pripada najizušerniji primjer. Hadijs koji bilježi ima muslim. Od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, radijallahu anu, da poslanik wasalam, je kazao Allah je zapisao kadr, određenje kada kaže stvaranje svih stvorenja što će se desiti na 50.000 godina prije stvaranje nebesa i zemlje a njegov vaš je bio nad vodom, sumhava Znači gospodar svjetova, ovo je odgovor kadarijama i znači, svim koji su negirali da je gospodar svjetova zapisao sve prije stvaranja, znao imao, znači, znanje o svemu tome što će se dešavati. Jer on, Subhanovo Tala, odrijedio to dešavanje. Zatim imamo samo razvijanje onoga što što je on odrijedio, Subhanovo Tala, kada će se pojaviti, znači, u ovom svijetu postojanje. S na vrijeme, znači, iz njegove mudrosti, njegove odredbe. Što znači ovo jasno upućuje, kada je imao znanje o onome što će se dešavati, kako neće imati znanje o onome što se trenutno dešava. <laughs> kad je odrijedio se to Zatim kada je rije Sekta u islamu Je prva koja je uvela Znači ovu novotariju i negirala Allahu tebare kvjetala znanje. I ovaj govor se pojavio Znači pred samim kraj prve generacije muslimana A to je prva generacija Shaba Abdullah ibn Amir je zateko Znači takvi odgovorio je takvim žestokim Znači odgovorom iz Hadisa muslima koji ćemo citirati a onaj koji je prvi potvrdio ovu tvrdnju, znači po pitanju kadara, jeste čovjek koji je bio u Basri, Ma'bed el-Džuhani prvi, znači koji je kazao ovu tvrdnju zatim su, znači prizaše mnoga druga objeđenja i druga mišljenja, na osnovu njegove tvrdnje ali, Abdullah ibn Omer kada je čuo, kada su došli da ga obavijesti da su pojavili, kaže ljudi pogledajte opisa, pojavili se ljudi u Basri koji uče Kuran Poličava je naukama Uče Kur'an Poličava je naukama Ali tvrde kaže za kader Za lahut te ve la odredbu Enahum Znači Enahum jezumune En La kadere Kao oni smatraju da nema odredbe Da nije predodređeno Da nije određeno Ovo što se čini kao Enar emru unuf da su stvari tek tako, znači nastaju same po sebi. Da nijedna od tih stvari nije određena kod gospodara svjetova. Kaže Ibn kada je čuo, znači njihovu tvrdnju kalefe iza lakite u laikefa ahbirhum. A kada sretneš takve koji to tvrde kaj tihi obavijesti enni berivu minhum. Ja se određem svih njih. Ja sam čisto svih takvi. Koliko god da uče koliko god pozivaju druge, koliko god da imaju šarijansko ozdanje, kaže ja se određem njih a kaže ne samo to wa annahum burao minni oni su svi znači čisti od mene ne imaju nikakve veze sa mnom niti ja imam s odreko odrekos Abdullah ibn Omer svih njih koji su imali tako tako ubeđenje i ne samo to dolazi takvir takvi kaže walladhi yahlifu bi Abdullah ibn Omer takomenoga koji mi onoga, kojim se zakinje uh, Abdullah ibn Omera Lahu ena li ehadihim misle uhuddin dheheba, kada bi neki oni poput vrda uhud, zatim kaže posljed toga, fe enfaqahu ma qabil Allahu minhu, hatta ju'mine bil qadr. Allah tebareko je talo tako nikad to ne bi prihvatio, sedok ne povjeri ovaj qadr. Allahu tebareko je talo odredno zatim je naveo Hadis od svog oca omera radi Hadis koji je znači poznat kao Hadis i kada je došao pitao Poslanika o isla, imanu i Islamu i pa je poslanica Allahu a Salam odgovorio šesti rukn imana gdje kaže tu mine bilo kadari i hajrihi ivo šarri da vjeruješ čvrstim jekinom imanom u Allahovu odredbu da je ona određena i dobro je zlo da je određeno od gospodara svjetov. Neće vjerovati dok to ne povjeruje. Šta god da čini, šta god da radi. Imali su samo znači, ovu stvar koja se suprotstava sa akidom, znači as poslanika sallalahu alijeku sallalama i ashaba. Znači u jednoj maloj stvari. Znači ovako mala stvar. Znači šta, drugi stvari su potvrdi u ja sam u minu, Ja se njih odličim, nemam ništa s imali, to imaju bilo šta sa mnom. Zato je znači jako opas imati u akidi greške. Znači i razilaženje od pravog puta poslanika Jashaba. Zatim je pojašnjavajući ovaj govor, znači oni smatraju i misle da stvari nisu predodređene, da nisu, znači, određene, Kaže, isto tako znači da Allah nema znanje o njima prije nego se dese te stvari jer tek kada se dese on sazna o njima, poslije znači, tog dešavanja kako su naveli primjer za Moktel. Što bi značilo, Allah je naredio pokornost njemu, zabranio nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, ali on ne zna ko će od njegovi robova biti pokoran, ko će biti nepokoran i ko će od njih ući uđeniti, ko će ući Pogledajte. Znači, sve ove stvari su negirali sa ovom, sa ovom rečenicom. To pa je jako opasno, znači, i zato treba učiti akidu, onako kako su podučavali Selefi, Tome, sa same 18. Stana. Zatim, četvrti plod, stvorenja nisu u stanju da obuhvate stvoritelja svojim znanjem. Koliko god ti Ola Tebare Kvetala podari znanja, zna, Bibi da nikada ne možeš dokušiti Ola Ha Suhajanova Tala, niti možeš, znači, sebi dopusti takvo pravo da pomisiš e eh, sada bi ja dopučio osim znači onoliko koliko je gospodar Svjetova dozvolio koji kako se os Ghanova Tara opisao u Kuranu i sunetu Poslovnika SLF to potvrđuješ poput znači ovih imena, njihovih osobina koji prezilaze iz tih imena s tim da ti nikada nije dozvoljno da imaš tekiv, znači da imaš onaj, da ulaziš u kakvoću tih svojstava, da kažeš e. Eh, to svojstvo je poput ovog svojstva. To ti je zabranjeno. Prihvataš nako kako je došlo, znači u Kur'anu i Sunetu, bez ulaska u koje poču, bez tog negiranja, bez dodavanja, bez oduzimanja i bez poređenja, znači sa svojstvima, svojstvima stvorenja. Allah subhanutana kaže وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيْهِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ i kad ne obuhvataju ništa od znanja, osim onoga znanja koje mi On Subhanevotala dao, znači svo znanje koje ima Šabibi, to je od onog znanja koje je tjelaš dao i nije ti dao se so obuhvatno znanje, dao ti jedan mali dio znanja. Zatim u drugom ajatu, suri Taha 110, ono što kaže mm -hmm. I ozna ono što ispred njih, ono što je iza njih, a oni znanjem ne mogu njega obuhvatiti Ne možeš pojmit da je njegov bit, njegov zad, njegova njegov, njegov uzišena, savršena svojstva Zatim, kako smo kazali sve informacije, svo znanje koje mi imamo, koje mi posjedio, koje nam je dato i svim drugim ljudima na Dunjalku je samo dio znanja gospodara svjetova koje je on spustio i podario određenim, određenim ljudima. Kao što su znači, kazali meleci, ljudima, su, znači, kazali meleci ljudima, kalu subhaneke la ilme lena illa ma'alemtena inneke entel alimul hakim. Zaista, znači, gospoda, savjen si ti, veličanstven si ti. Zbog čega? Mi ne posjedimo ništa od znanja osim onoga što se nam ti dao, što sam ti ukazao, ti što se nam podučio o tome, to samo podsjedimo. Jer nas su kazali inak entra alimul Hakim, zaista se ti sveznajući i mudri. Zatim alleme adem jer kulleha, on gospodo sve je području Addeva čemu svim znači, svim stvarima i menima svih stvari bilo kad čega kaže kada nisu mladson on je on je to Zatim kaže Amal uh, suri risal uh, 130 i ajz وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم Jo ti gospodar da se to spusta knjigu znači spušta ti knjigu u kojoj je hikmet i on te podučava onome što nisi znao, što znači da znanje dolazi od gospodara svjetova, da on podučava koga hoće, daje znanje koga hoće i da su to deređe koje se odlikuju, znači ljudi na dunjalku.